Розділ 12. Тригорічні поверхи хмарочоса Мандрейк-Тавер були зайняті помешканнями менеджерів. Доступ до них знизу було закрито, а увінчував їх багаторівневий даховий комплекс із садів і кав'ярень. Силовий екран змінної проникності, підвішений на стовчиках парапета, фільтрував проміння сонця, цілоденно забезпечуючи яскраве світло і тепло. А в трьох кав'ярнях сніданки подавали в будь-який час. Ми поснідали опірній, і ще й доїдали подані харчі, коли нас розшукав бездоганно вбранний гент. Якщо він не слухав ту словесно розправу вчора ввечері, то, вочевидь, не надто через неї засмутився. «Доброго ранку, пані Вардані!» «Панове, сподіваюся, ваш вечір у місті виправдав ризик для безпеки». Було непогано. Я потягнувся і проколов виделкою ще один дин сам, не дивлячись на жодного зі своїх супутників. Вардані все одно сховалася за сонячними лінзами що й носила. А Шнайдер напружено роздивлявся кавовий осад у своїй філіжанці. Розмова поки що не клеїлася. Сідайте, пригощайтеся. Дякую. Гент витягнув стілець і сів. Зблизька в нього було видно незначні сліди втоми довкола очей. Я вже пообідав. Пані Вардані, ось основні пропозиції вашого списку апаратного забезпечення. Я попрошу занести їх до вашого номера. Археологістка кивнула і захилила голову до сонця. Коли стало очевидно, що вона більш ніяк не реагуватиме, Ген звернув увагу на мене і звів брову. Я злегка хитнув головою. Не питайте. Чого ж, лейтенанта, ми вже майже готові до найму. Якщо ви... Гаразд. Я запив дим сам невеликим ковтком чаю і підвівся. Атмосфера за столом почала мене бісити. Ходімо. Ніхто нічого не сказав. Шнайдер навіть не підняв очей, але затемнені сонячні лінзи Вардані провели мене до кінця тераси, наче чистий поверхні давача самонавідної гармати. Ми спустилися з даху на балакучому ліфті, який називав кожний поверх, коли ми його минали, і заразом коротко розповів про кілька поточних проєктів мандрейк. Ніхто з нас нічого не казав, а за якихось 30 секунд двері розсунулися перед низькою стелею та голими стінами зі спеченого скла на цокольному поверсі. Серед цього скла відкидали синювате світло ілюмінієві смуги, а на віддаленому боці відкритого простору виднілася пляма жорсткого сонячного світла, що позначали вихід. Навпроти дверей ліфта чекав недбало припаркований безликий катер солом'яного кольору. «Майданчик та й савазді», – промовив Гент, залізши у водійський відсік. «Ринок душ». З монотонним гудінням двигун вийшов з неробочого стану. Мої залізли всередину і відкинулися на автоформові подушки, тим часом як катер піднявся і крутнувся, на павук на нитці. Крізь неполяризоване скло перегородки салону та запоголеної головою водія я побачив, як розрослася пляма сонячного світла, коли ми тихо помчали до виходу. А тоді світло вибухнуло довкола нас сліпучими відблисками на металі, і ми рвинули в безжальне синє постельне небо над ленфолом. Після приглушеного метеозахисту на даху ця зміна несла якесь дикувате задоволення. Ген торкнувся за клепки на дверцятах, і скло посиніло. «За вами вчора ввечері йшли на спокійно повідомив він. «Я позирнув на нього через перегородку». «Навіщо? Ми ж на одному боці, хіба ні?» «Не ми». Він нетерпляче змахнув рукою. «Ну, ми, звісно, стежили з повітря, так їх і помітили. Але я не це маю на увазі. Там обійшлося без високих технологій. Ви з Вардані прийшли додому окремо від Шнайдера, що, до речі, було не так уже й розумно. І за вами йшли назерці. Один йшов із Шнайдером, але той відірвався, вочевидь, чойно побачивши, що Вардані не збираються виходити. Інші йшли за вами аж до алеї знахідок. Ще трохи і побачили б міст. Скільки їх було? Троє. Двоє повноцінних людей, один судячи з рухів бойовий кіборг. Ви їх зловили? Ні. Гент постукав послу немісно стиснутим кулаком. У чергову машину було закладено лише параметри захисту та знаходження. Поки нас повістили, вони стигли сховатися біля початку Латтімерського каналу, а поки ми туди дісталися, вони вже зникли. Ми їх шукали, але... Він розвів руками. Тепер стало зрозуміло, звідки в нього... Сліди втоми довкола очей. Він не спав усю ніч, намагаючи захистити своє капіталовкладення. «Чому ви посміхаєтеся?» «Вибачте, просто зворушений. Захист із знаходження, так?» «Ха-ха!» Він оп'явся в мене поглядом, аж поки моя усмішка не почала згасати. «То чи не хочете ви щось мені розповісти?» Я ненадовго згадав табірного коменданта, як він, причислений від електрошоку, белькотів про спробу порятунку Тані Вардані і заперечно хитнув головою. «Точно!» Генда, не дуркуйте. Гадайте, якби я знав, що мене хтось пасе, він би зараз був у кращому стані, ніж те і його головорізи. То хто це був? Здається, я щойно вам сказав, я не знаю. Може, якась вулична наволоч? Він збочено на мене глянув. Щоб вулична наволоч ішла за людиною в формі клину карери. Гаразд, може, річ була в ображеній мужності, в території у вас у Лентфулі є якісь банди, хіба ні? Ковач благаю, самі не дуркуйте. Якщо ви їх помітили, які шанси, що вони були такими простими?» Я зітхнув Не надто великі. «Саме так. То хто ще намагається відрізати собі шматочок артефактного пирога?» «Не знаю». Похмуро визнав я. Далі політ минав умовчанням. Врешті-решт катер накренися, і я визирнув з вікна. Ми поступово спускалися до чогось схожого на брудну крижину, завалену зажитими пляшками та бляшанками. Я насупився і відрегулював масштаб картинки. Це найперші. Ген кивнув. Деякі так. Великі. Решта – це конфіскат. З тих часів, коли на ринку артефактів було пробито дно. Якщо власник не може заплатити за посадкове місце, в нього негайно забирають транспорт і переносять сюди гравтягою, поки він не платить. Звісно, зважаючи на те, що сталося з ринком, майже ніхто не завдав собі клопоту, бодай дай виплатити борги. Тож приїхали утилізатори в Порт-Оторіті і вивели їх з експлуатації плазмовими різаками. Наостанок ми пролетіли над найближчою з прип'ятих до землі барж колонії. Це було все одно, що пропливати над величезним поваленим деревом. На одному кінці розшіпірилися гілками тягові вузли, що провели це судно через безодню між Латтімером і Санксією-4, а тепер лежали на посадковому майданчику внизу і тягнулися до невблаганного синього неба вгорі. Ця баржа більш ніколи не злетить. Власне кажучи, вона і приземлилася лише для подорожі в один кінець. У неї, зібраної на орбіті Латімера століття тому і побудована лише для тривалого польоту крізь міжзоряний простір і однієї посадки на планету наприкінці Мандрівки, під час приземлення вигоріла антигравітаційна посадкова система. Від вибуху репульсорних струменів під час остаточного приземлення пустельний пісок під нею спікся, утворивши складний овал, який інженери врешті-решт долучать до таких самих овалів від інших барж, створивши з них майданчик Тайсавайсті, які служитиме молодшій колонії перше десятиліття її життя. Коли компанії заходилися будувати власні приватні майданчики та супутні комплекси, баржі вже давно випатрили. Попервах вони використовувалися як житло, а згодом як доступне джерело рафінованих сплавів і апаратного забезпечення для будівництва. На світі Гарлена я побував у середині парочки суден із флоту, самого Конрада Гарлана. Там обідрали навіть палуби, залишивши тільки багаторівніві металеві гребені, що прилягали до внутрішньої вигнутої поверхні корпусу. Не чіпали гіба що самі корпуси. Ставало на заваді якесь щодернацьке майже благословіння, що в минулі часи спонукало покоління за поколінням присвячувати свої життя будівництву соборів. Катер пролетів над хребтом баржі та обігнувши корпус, м'яко сів у тінь, яку відкидало прип'яти до землі судно. Ми вилізли у несподівану прохолоду й тишу, яку порушували тільки шепіт витерцю на трив'янистій рівнині, та ще чутні звуки людських торгів з корпусу. «Сьогоди!» Ген кивнув на вигнуту металеву стіну попереду і попрямував до трикутного вантажного проходу, що починався майже на рівні поверхні. Я, мимоволі, почав оглядати споруду, шукаючи, де можуть сховатися снайпери, роздратовано відмахнувся від цього рефлексу і пішов за гентом. Вітер послужливо. Змітав сміття з мого шляху маленькими поколінових орцями. Зблизька вантажний прохід здавався величезним – зо два метри завшишки, на вершині, і досить широкий біля основи, щоб туди пройшов корпус бомбомародера на візку. Вантажний трап, що вів до входу, під час польоту баржі виконував роль люка, а тепер сидів на впочепки, зігнувши масивні гідравлічні ноги, що не працювали вже кількадесят років. Вгорі з від люка виднілися старанно розмиті голографічні зображення, чи то марсіян, чи то янголів у польоті. Мистецтво розкопок, зневажливо пояснив Гент. А тоді ми проминули їх і опинились у склепінчастій під тьмі. Ця атмосфера занепалого простору була знайома мені за світом Гарлана. Однак якщо корпуси Гарланових суден було збережено з музейною розсудливістю, то цей простір був наповнений бездоладною мішаниною з кольорів і звуків. До вигону корпусу та залишків головних палуб, були, на перший погляд, довільно приєднані кабелями та прикріплені смолою, ядки, збудовані з пластику та дроту яскравих базових кольорів, через що складалося таке враження, ніби початкову конструкцію обсіла колонія отруйних грибів. Усе це з'єднували докупи відпилені шматки східного трапа та драбини зі зварених опорних елементів. Туди там посилювали світло ламп та ілюмінієвих смуг інші голографічні зображення. Зі встановлених на корпусі динаміків, Завбільшки з ящики ревла й басила непередбачувана музика. Горі над усім цим хтось прибив у сплаві корпусу метрові отвори, крізь які проникали, розтинаючи під великими кутами пітьму промені нічим не стримуваного сонячного світла. Там, куди падав найближчий промінь, стояла висока постать у подертому одязі, що підставила спітніле чорношкіре обличчя світло, наче теплому душу. На голову чолов'яга насунув потертий чорний циліндр, а його худорлява фігура ховалася під не менш зношеним довгим чорним плащем. Він почув наші кроки по металу і розвернувся, тримаючи руки хрест-навхрест. А, панове! Його голос був штучним бульканням, яке долунало з досить помітного апарата присуски, прикріпленого до його пошматованого горла. Ви якраз вчасно. Я Семетар. Вітаю на ринку душ. Вийшовши на осьову палубу, ми застали початок процесу. Коли ми вибралися з ліфта клітки, Семетар відступив у бік і змахнув однією рукою в оперені з лахміття. «Дивіться», – сказав він. Палубою сунув задом наперед гусеничний автонавантажувач, здійнявши вгору на підйомних важелях маленький ківшик. Ківшик на наших очах похилився вперед, і з нього рясно посипалися на палубу якісь предмети, піскакуючи та стукаючи, наче градини. Кортикальні пам'яті. Сказати напевне, не посиливши нейрохімічний зір до максимуму, було неможливо, але виглядало на те, що більшість із них Надто великі, щоб бути чистими. Надто масивні, а ще занадто біловато-жовті від шматочків кістки та спинно-мозкової тканини, що досі трималися на металі. Ківшик повернувся ще далі, і потік перетворився на зливу. Шорстке тріскуче виверження металевої гальки. Автонавантажувач заткував далі, лишаючи за собою щільний і широкий слід із пам'яті. Град переріс у стрімкий гуркотливий шал, а тоді затихнув. Далі потік пам'яті уже зникав серед уже насипаний гірок. Порожнівши, ківшик перекинувся, звук щас. «Щойно прибули», – зауважив Семетр, видучи наздовкола розсипу. «Здебільшого збомбардування сухінди. Цивільні та бійці регулярних сил, але мають бути втрати серед сил швидкого реагування. На сході ми збираємо їх повсюди. Хтось серйозно помилився, оцінюючи рельєф там, де ховається кемп. Не вперше», – проборчав я. «І як ми сподіваємося, не в останнє». Семетр нагнувся і надбав. В обидві руки кортикальних пам'яті, до яких жовтуватим інеєм прилипли шматочки кістки. Рідко, коли справи йдуть так добре. У тьм'яно освітленій печері щось зашкреблося і заторохтіло. Я стрімко підняв голову на звук. За великою горою підходили торгівці з лопатами та вітрами, штовхаючись, аби знайти краще місце для копання. Лопати входили в гірки з різким шкребанням, а зачерпнуті пам'яті падали в відра, трохкочучи, наче граві. Я помітив, що семетера вони минали боком, попри неябийку конкуренцію за доступ. Я знову поглянув на постать у циліндрі, що зіпнулася переді мною, і його пошрамоване обличчя розрізала широчезна усмішка, так наче він відчув мій погляд. Мабуть, удосконалена периферійка, подумав я. А він, не припиняючи м'яко всміхатися, розщепірив пальці та мало-памало впустив усі пам'яті назад у купу. Коли його руки знову спорожніли, він обтросив долоні одна об і підвівся. «Більшість продає на вагу бруто», – промовив він. «Це дешево і просто. Поговоріть з ними, якщо хочете. Інші відсівають для своїх клієнтів цивільних, відділяють військове зерно від полови, а ціни в них усе одно низькі. Можливо, це задовольнить ваші потреби. А може, вам потрібен семетр?» «Лище до суті», – коротко сказав Гент. Мені здалося, що його очі під потертим циліндром трохи примружились, але це ледь помітне роздратування. Так і не торкнулося голосу чорношкірого чолов'яги в лахмітті. «Суть, – гречно промовив він, – така, як і завжди. Тут у тому, чого ви бажаєте. Семетр продає лише те, чого бажають ті, хто до нього приходить. Чого бажаєш ти, мандрейківцю? Ти та твій вовк із Клину. Явічівик мене пройняв рутинний дорожний ерохімію. Я був не в однострої. Модифікації в цього чолов'яги, хоч якими вони були, не обмежувалися вдосконаленою периферійкою». Ген сказав щось лункою мовою, яку я не впізнав, і зробив невеличкий жест лівою рукою. Семетр напружився. «Ти граєш у небезпечну гру», – тихо промовив менеджер з Мандрейк. «А спектаклю кінець, зрозуміло?» Семетр намить завмер, а тоді знову всміхнувся на весь рот. Він потягнувся під пальто обома руками одночасно і зрозумів, що дивиться просто у ствол інтерфейсного пістолета Калашникова, від якого його відділяє сантиметрів із п'ять. Це несвідомо підняла зброю моя ліва рука. «Не так швидко», – порадив я. «Тут нічого такого немає, ковачу!» – Гент говорив м'яко, але не припиняв дивитися в очі Семиторові. Одині зв'язки вже встановлено. Семиторова усмішка вказувала на те, що це не так, але він без поспіху витягнув руки з-під плаща. В кожній долоні він обережно тримав щось схоже на живого бронзового краба. Він поглянув по черзі на сегментовані ноги кожного краба, які тим часом обережно згинались і розгинались. А тоді знову перевів погляд на дулу мого пістолета. Якщо він не боявся, то видно цього не було. «Цього ти бажаєш корпоративнику?» Ще раз мене так назвеш, і я, можливо, буду змушений натиснути на цей гачок?» «Він не до тебе звертається, Ковачо!» Гент ледь помітно кивнув на Калашникова, і я сховав зброю. «Безпризначенці, Семетра! Нещодавно вбиті, щонайбільше місяць тому. А ще ми поспішаємо. Все, що є у тебе в продажу!» Семетер знизав плечима. Найсвіжіші тут, сказав він, і кинув два пульти краби нагору з пам'яті, де вони діловито забігали, підкоплюючи тендітними мандибулярними лапами один металевий циліндрик за іншим, підносячи кожен до блискучого блакитного об'єктива, а тоді відкидаючи його. Але якщо у вас обмаль часу. він повернувся вбік і повів нас до похмуро оформленої ятки, де згорбилася над верстатом худа жінка, така бліда, якій він був смаглявий, і під тиском очищувала. Пам'яті з неглибокої посудини від шматочків кістки. Тоненьке високе тріскотіння, що лунало, коли кістка відходила, було ледь чутним контрапунктом до басових укусів, тріску та брязкання лопат і відер старателів за нами. Семетер звернувся до жінки мовою, якою раніше говорив Гент, і вона мляво відірвалася від очищувальних інструментів. З полиці в задній частині ядки вона підняла тьм'яну металеву банку завбільшки приблизно зі спостережний дрон і винесла її до нас. Піднявши її для огляду, жінка постукала одним надміру довгим чорним нігтем по символу, вигравірованому на металі. Сказала щось тією лункою мовою. Я позирнув на генда. Обранці огона, пояснив він без явної іронії. Захищені залізом для повелителя заліза та війни. війни". Він кивнув, і жінка поставила банку. Принесла миску духмяної води з одного боку верстатов і сполоснула нею долоні та зап'ястки. Я зачудувався, дивлячись. Як вона опускає щойно змочені пальці на кришку банки, заплющує очі і не ще одну ритмічну фразу. Тоді вона розплющила очі і відкрутила кришку. «Скільки вам кілограмів?» – запитав Семетар із недоречним на тлі благоговіння прагматизмом. Гент потягнувся на другий стіл столу і вихопив із банки пригорщі пам'яті. У його з'ягнулій долоні вони заблищали чистим сріблом. «Скільки ти з мене здереш?» «79,50 за кілограм». Менеджер гмикнув. «Коли я був минулого разу, праве взяв з мене 47,50 та ще й вибачився. То ціна за шлак, і ти це знаєш, корпоративнику», сміхаючись, хитнув головою Семетер. «Праве торгує несортованим товаром та й той, як правило, не чистить. Якщо ти хочеш витрачати свій цінний корпоративний час на зняття кісткової тканини з купи пам'яті цивільних і стандартних призовників, то давай, торгуйся з праве». «Це добірні представники воїнського класу, отіщені та помазані, і вони варті тих грошей, які я прошу. Нам не слід отак гайнувати час один одного». «Гаразд!» – Ген зважив пригорщу капсульованих життів. «Тобі треба подумати про свої видатки. 60 тисяч одразу. І ти знаєш, що я колись повернуся». «Колись», – Семетер неначе спробував це слово на смак. «Колись Джошуа Кемп, можливо, пустить лендфол на ядерний вагонь». Колись, корпоративникою, ми всі можемо загинути. А й справді можемо. Ген закинув пам'яті назад у банку. Вони заклацали, наче гральні кості під час падіння. І деякі з нас швидше за інших, якщо робитимуть на кожному кроці антикартельні заяви про перемогу кемпістів. Семетере, за це я міг би тебе заарештувати. Бляда жінка за верстатом зашипіла і почала креслити в повітрі піднятою рукою якісь символи. Але Семетер щось їй гарикнув, і вона зупинилася. «Яка була б користь із мого арешту?» – м'яко запитав він, сягнув рукою в банку і витягнув одну єдину блискучу пам'ять. «Поглянь на це. Без мене ти міг би покластися хіба що на праве. Сімдесят. Шістдесят сім І я зроблю тебе привилуйованим постачальником Мандрейк». Семетр покрутив пам'ять між пальцями, вочевидь замислившись. «Чудово», – нарешті сказав він. «Шістдесят сім Але якщо ти візьмеш товару не менше становленого мінімуму – п'ять кілограмів». «Згода!» Генд витягнув кредитний чіп з голограмою емблеми Мандрейк. Передаючи його Семетрові, він несподівано всміхнувся. «Та все одно я прийшов по десять. Загортай!» Семетр закинув пам'ять назад у банку, кивнув бляді жінці та витягнула з-під верстату ввігнуті ваги. Нахиливши банку і стягнувши всередину рукою, вона заходилася черпати пам'яті пригорщами і обережно викладати на чашу ваг. У повітрі над дедалі більшою кубкою, Отворилися вітююваті жовто числа. Як раечка мока помітив якийсь рух близько до підлоги і різко розвернувся в його бік. Знахідка, невимушено промовив Семетер і всміхнувся. Один з дистанційних приладів на крабових ногах вийшов з купи пам'яті і опинившись біля Семеторової ноги, завзято поліз угору його штаниною. Коли той опинився на рівні його паска, Семетр зняв його і знерухомив, а другою рукою вирвав щось із його мандибул. Потім викинув маленьку машинку геть. Відчувши вільне падіння, краб втягнув кінцівки і вдарився в палубу гладеньким сірим овоїдом, підскочив, покитився і швидко завмир. Замить кінцівки несміливо витягнулися. Пульт випрямився і помчав у справах свого господаря. «Ах, погляньте!» – семетер потирав вказівними великими пальцями пам'ять у плямах органічної тканини, не припиняючи всміхатися. «Поглянь на це, вовку з клину, бачиш?» Бачиш, як починаються нові жнива?